اعوذ باللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا یا حیو یا قیوم برحمتك استغیف رب شرح لي صدری ویسر لي امری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِّسَانِهِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا صورتِ عَلِمْرَانِ دْرِي حِسَيَو اول حِسَكِ تریا ساٹھ او پدی کډری بابونه اول باب کی شپک خبره ذکر کی بیا دیم باب ده شهید الله انه لا اله الا الله نے شروع کا اریقم اول داود توحید او پارې باندې لایل ذکر کا بیا دریم باب قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ نَشْرُوک پدیکم اول داود توحید او دارنگی پدیکہ با تفصیلی حالات د عیسیٰ علیہ ذکر کئ د نسارا او چې کومه عقیده ده چې العیاذ بالله عیسی السلام ابن الله دې نذغی رجب کوي د عیسایانو داغی درې ډلې وې یاو پائی کے یاقوبی یڈلوا داغی زان لاکی دوا دارنگی یاو پائی کے حلولیوا چاگی داقی دید حلول قائلو یاو ڈل پائی کے نستوریوا دلتا د آیت نمبر 35 نا تفصیل ذکر کوي د عديت د عيسال سلام چې د عيسال سلام ټول نسب الله ته محتاج دی وګورا د عيسال سلام دنیا نه خبره شروع کا إذ قالت امرأه عمران ذا امرأه الا سوق وعد دين ام دی منخت او نظر کڑیو دا دل تا چکم عمران یادی د مریم پلار یو <coughs> بال عمرانم تیر شوی چگه دا موسیٰ علی سلام د پلار نوم دی اغا جدا دی اس قالتی اس قالتم راۃ عمران کله چې اوه لبېدہ عمران زنانہ را را شو ګورای او زنانہ دا غی اراده او ګوراو داسې زنانم تی رشیوی جو قران کریم دای دا تذکرہ کئ لکذا نیک زنانو قران د دې تذکرہ او کا کله قران کریم دا ناکار زنانو تذکرم کئ لک امرات نوح امرات لوث د لوث علیہ السلام بي بی بدہ د خاون تابدار نو د علیه سلام بی بیوه تابیدار نوه او گوره دا دا فیرعان بی بی دا آسیا بنت مزاحم او سزاگانیم ولدیر ورکی پلا سنو خور لمی خونم تکوی اغا بیام تابیدار و نو داغی تسکرم قرآن کرده دا او ګور زلیخا بد کردار و دا غي غلط کردار قران ذکر کو دا آئنده د پارا د زنانو د پارې یو لار متیین شوا چې ګور تاسو صحیح کردار اختیار کړئ نو راشه وګوراده ایمران بیبي حننا حننا سویي اس قالت امرات عمران کل چې او ویلا بیبي بی دا عمران رب اني نذرت لک معفي بتني محرره ای زمار باز نظر منمستا استفنم منخته کوي او منخته درگاونو د باباګانو پنوم نه کوي دا, دا منخته کوي نو د الله پنوم باندې کوي او منغت سو الوا او دا رنگ سو دا چه پراتو نکهی رب دا منغتکوم مال چکم بچه تراکی دا با آزاری د دنیا دا شغلونونا دی بر دین دا پارا وقفی دا سی زنانا تو کل چه دا سی زنانای کنا ایتا اللہ بیادا سی ناشنا ناشنا بچی ورکی او غیب یاد دین کارو کې او دنیا تداغيغه مهنت پاتشي انی نظر تو لک امامن تقرطا د پاران معفی وطنی د آغا چې په بدن زما کې دی محررن ازاد وی من مشاغل دنیا خراب فتقبل منی زمانه قبول کې انکه انته سامي او علیم یقی ننخوااصته او ریدون کې د دعاګانو یا علیم پهپار فلم ما هر کلی چې اوض ګله ج د خو دا خیاو چې ما ته الله رابول ت نرینه او لااد وَاللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ دیتَ جِنَي وَرْكَا دو دوئی ایزا ماربا اِنِّي وَضْوَعْتُهَا اُنسَا یكِنًا مَا اُذَي قَوْلَ جِنَي رب جینَي خو آغا مردین کار نشی کولی والله اَعْلَمْ بما وَضْوَعَتْ او دا اللہ خفوئی گی پا آغج دی اوزے گول و لیتا ذکر و کال انسان دا یا د دا عمران و امران دی چلیسا چل تیل خدمت کال ذکر پی خو د چی جینکی خود ناری نو غنتنی دا دین پا خدمت کی دکا جینب سو نماندوی دا دین دا پارا یا دویم دا قول دا اللہ دے چھ لیسا نبي بی دیر نه پشاند دی زنانا چھ اللہ با دی قوت او په عبادت کے دیر حمت ورکی ليس زکرون کل انسا و انی سمیتو ہا مریم یکینا نمی ولکی غود مریم و اني او اوذو پنا واړما د دې پتا سره رب او د اولاد د دې د شيطان رټلی شي وينم دي سوالو کو دربنا چراب قبول کرا لا فتقبلها ربها بقبول حسن بس قبولك ادي لرا رب د دې فقبلوا له استوسرا وَأَمْ بَتَحَا رَا زَرْغُنَيْكَ دِي لَرَا فَزَرْغُنَوْ لُخِيْسْتَوْ سَرَا زر زر زر علوی وَقَفَ لَحَا زَكَرِيَّ او کفالت کود دی زکریہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام دی تربیت کود د زکریہ علیہ السلام چی دی نو دا دی ماما کې دو دا ترور خاون دیو زکریا علیہ السلام چې د دې خوا نو دی سره ناشنا قسم میوي وی, وی کله ما هر ګلا چې داخل بشو دې دا خوا ته زکریا علیہ السلام الم محراب محراب مجلس کې غرضه ته وې بالا خاني ته وې وجدا وی منتاد د پخوا کې رزق ناشنا نو چونکه تربيته د دپځي ماو په تپوست نه کوي چې په موسم کې خدا پل فروټ نشتا او دل تتا سره دا پل فروټ دي قال وی زکریا عليه السلام يا مريم ان لك هذا اے مريم دا چرته نه دي اچار وړونی دلته بد وخبرې يا دي او ساتو یو خبردا چستا اولاد دي تي تربيت کې نو د اس کا باجگانو د باجګانو او د والدينو ذمہداري اولاد سره دصولې ده موبایل دی رومال دی قلم دی بلدا دی او سیس دی نګارې بین کوم چې دا د چرته نه راغلي اسینه ته خبر نه او شاگردانو دی یا بچو دی بل لین لهن شوو کړي معلومات کوا کریر اننا دا وګرزه کړئ رسول الله علیه الیک حذر دا, دا چرته نه دی نن ډر والدین د اولاد په باره کې بلکل ب غم اس قسم ذمہ مدارې احساس ورتهنی یا مرمو ل کې حذا یا مریم دا د چرتي نه ديوی هو من الله تا خو بس الله را لګې دلتهلو خدا دید تذکره و قرآن کرده دا که نا نو پا دیم زان پوئی که بازی مین ساده صادق یو جینه وچا ځان تیار کتلی ہو او بولا ناوخت تارا سی پلی ملی کیلی ملی دا بیولا روڑا دا مورو لیو پیروی جی بچی دا دا کم زینی و تی هو من منین دیل که نا مریم ته والا دا ورکول ما دیم را کئی اګړی را خوشاله زموږه خالي دا خو زماره بچي پوره ولې له جوړه دا د دې ومن ته قران کې الله خبر راکو نو تد بازي لولو پدې خبرو دوکان شي ګوري قال هو من عند الله داد مائی مریم کرامتو او قوتوالی کی الله کرامت ورک بی موسمه می وجات باور تراتل نو کرامت په قران سره ثابت ده احادیث سره ثابت ده او کرامت وی دی تا یو ناشناکار چې د یو نیک انسان په لار په لاس باندې سر زد یو ناشناکار کې دا یو نیک انسان پلاس باندې ظاهر شي هغه ته کرامت وای پدې کې دا غني کې انسان اختیار نه خا څنګه معجزه د نبی په اختیار کړي نو کرامت د ولی په اختیار کړي دا ځکه خلک ستړي ویل کرامت د ولی په اختیار کړي خدا خبره صحیح نظر د کرامت مقصد سی لکه الله را عزت یو نیک انسان پلاس باندې ناشناکاره کار کړی نو کرامت مقصد او غرض ده چې پدی باندې د انسان ظلم د الله په دین باندې کلک شي قرانی کریم کې جسند مریم کرامت ذکر شوی دا سابقه کرامتم ذکر شوی د ډیرو صحابه کرامو فلاس ناشنا کارونه ثابت شوی دی <coughs> حبیب رضی اللہ عنہ جکله غپان ثیکاو داغه نمخ کی چې دی په جیل کېو التبناشنا میوی اغلب سره وی مغلی مغلیدلوی نو د کراماتو نه انکار کول دا کوپر دی ها کرامات دا اولیاءو دا ثابت تھی خدا دا ولی په اختیار کنی چې کله ولیو غواری دا کارامتو نا دا کیسې دی یو مورید سی بو پلار مرشو دی په بل ملکیو جلل پیر سی با توی ولی خفه وی پلار میں مرد دی او جنازی تا نشم را سی دی ولیو تا جرادی خواشا دا مارا دی خفو دا پاس اخفی کی دوا او مات اللہ سراکا اس ترگی بسم الله او الله هو اس طرح کې پټه کا او د کې چې درښو شړې بیا پاووالو او د پلاک نه دي صورت خدا کم دی خدای با اولیاء ولنه ثابته باز خلک د کرامات په آل کې ډیر نقصان کړي خلکو تا کې دي خرابې نو سربم ناشنا می وجاتو زکریا علیہ السلام وتویہ مریم ان الک ہاظم دا چرته نه دی بل مسلم په ذکر زکریا علیہ السلام نبی دی او په یو نو কই ته پوښت کئ چې قالت هو من عند الله بله تربد الله نبی او ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وګور د عيسای سلام نیاز چې وا أغوي إنك أنت السميع العليم إني نذرت لك ربي ندانګي د عيسای سلام مور هغه ملاته محتاج نیازم الله ته محتاج إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب یقینا لرزق ور کوي چاله چوغواړي بغیر د حساب نه هنالکه ام په دغه وښکي په دغه ځکه چېګه زکریا علیہ السلام خپل رب ته چرابا وګورا تته ورکوټي مریم تا بے موسما نو ربا زم ما. زم بی موسما میوجات ورکي نو رب زمبودهما زما بيبيچ کم نو غم بډه دا تو رب مالا بچی پا کارو نتبی موسمہ پا اولاد ورکا اولو باندیم قادرے رو مالا بچی رکھ قال ہوئی زکریہ علیہ السلام ای زمارا با رو بخی ما تدخپل تر اپنا زوریتن طیبا اولاد پاک اگو او را پیغمبران مولاد وارلی او اولاد د الله طرف نه عطیه او نعمت خو پیغمبران چې غواړي غو سره یو ټکی لګي ذریه طیبه قال وی زکریا علیہ السلام اے زما رب او بخ مال ز خپل طرف نه اولاد طیبه پاک چې تابدار اولاد خا سره درد چني طیب طیب چې غواړي که بعضې وختې اولا دي هو موره پلاری و چې دا داسې اولا وخته چاته موررکې حیا په ادب په کني مجلس مجلیس با نه پوږي مشر کشر نهپېژې اخلا کېنی ربې حلي ملهون کا ذوریتتن توبا ای ه به راکه ما ته د خپل طرف نه اولاد پاک پاک بچي راځل راکي چا قديم پاکي عمل پاکي رب حبلي ملذن کا ذريتن طيبه اي زماربا راکه ما ته د خپل طرف نه اولاد پاک پاک بچي راکي چ گندنيو بي اودسنا بي المازنا پاګ بچیر اعلی راکی را رب حبل ملتن کا ذریه تن طیبا داس بچی مرا کی رب چې مور پلار ته په خله کې هغه جواب ورته ورتفې مور پلار به شرم د وجه نه د غو اولاد مخ کې خلونی شي کولا و نه چې اوس بر الله دا بچی د خلی پوری ګلدان تړلې وګوره پیغمبران سوال کوي رب حبلي مللهن کا ذریته طيبه طيب بچی را کی چې تابیداری چې دسترګوذرل اخوالیو بل ستر سومان ده پټی نه راغي اغه دوا زناور بچیو ښا زناور خوينه پکيو ايوم لګیا لري کمپیوټر کې لګیا لري بل موبایل کې لګیا لري گیمو نه کوي بلار دی یو بجی دی پلان کیا ستلیم بچی لګی وبارا کغه را دمو ته نشی ویری صحیح تې کیستار مینت وته کوي بچیا لګی وبارا سره کا او توی زنی مزګار بلار ته وی زنی مزګار زان له په کمپیوټر کې گیم کومه اګبل ته وی بابا په خپل زان له وبارواله د بدتمیز طرح نه یې مالوم دا بتمی دتا نه معلوم پخوالو برا والا نو پردا سے اولاد بس کی چې والدین ته یو ګټه بنشي ور کولې او بیا دغه بچی بیا ارمانو کی خو بس بیا مور تر سر کړلې نو کشرانو ته پکار دی د والدین د پاره تو ایبتی وګرځيخه ډیر مور خپلار غریبانان اغه سوال جوابونه کې چې سو وظیفه راکې سو ساختای وځوکې د بچو نه د سپې مو تر لدلی نو امبیا کرام دعا کوي ګورما او تا چلم راکې چې بچي غواړي نو صحیح بچي غواړه توېب بچي غواړه حاجی سباره پریشان نه کینا قال رب حبلي ملذن کا ذکر د اولاد ته دوم کې د والدینو سترګې ډېری زیاتی نو بیا د ارینه په وله وله خبر باندې داړه د مور په لرزر خپکی قال رب حبلي ملله کن ذریه طیبه ای ز ماربا را کی ما تدخل طرفنا اولاد پاک انك سميع الدعاء یقینن خاص تو اوريدن کی د دعا غانو یا نو وګرا د عیسی علی السلام نیا هغه سوې انك انت السميع العليم او ګورا د عيسای سلام مور سو ان الله يرزق من يشاء بغير حساب او ګورا د عيسای السلام ما ما سو يه انك سميع الدعاء ني يم الله ته محتاج مور يم الله ته محتاج ما ما يم الله ته محتاج دا د قران مې خپل سبق نوځک دا رد عيسایانو پاکې دکې پا کم اندازی پی شورو کا یہ دا نیا تسکیر ہے وقتا نیا وا دا اغم مور وا دا اغم ماماو دا اغم یقفل پیملی دا تاسوی دا غین رو چو ابن اللہ اگر دو خودا کم دز کم دلی زین ته و تا خبر را شورو کا فنادده دتا اوازو دتا آوازکو ملائکو ذکری علیہ السلام تا وَهُوَ قَائِمٌ او دیعو لارو يسولیم چی کو په عبارت خانکے ان الله حیبشی رکبی احیاء تا تا اللہ زیر در کئی په احیاء علیہ السلام سرا تا تا با اللہ بچی در کئی مسودکن تزدیکن انکی بئی بکلمتن په میں من الله دا ترپ دا اللہ نا و سردار بئی و پاک پاکباز بئی او نبی بئی من اسوالی ہی ننیکانو يوي ا زما ربا ان يكون لي غلام سرنگ بشي مالر الکف ان يكون لي غلام دا سوال په اعتبار د فقدان او د اسباب سردي چا اسباب د ولادت خونې دا اسباب عاديه چې د اولاد د پاره قالا اوی زکریہ علیہ السلام ای زماربا انا یکونو لی غلام سرنگی بشی مالر علکام یادا دید پاروی دا بشارت را تا دوبارہ ورولی چی خوا چی تا تا بچی ملوی وقت بلغن یل کبرو یقینا رسید لی مال بوداوالی سخو بودائم بی بی میں عاقر دا قاله کذا کلله او ما شاف قاله ویل ملاکو کذالی کلله او دا رنګې الله کوي اغ چې غواړي ې نخې را چې ماله به چې میلاويږي قاله ربېژل قاله و دکریا ل اسلام ز مع او ګرځې مع نخام قاله ویلی اللہ آیتو کا نخطا دا پارا دادا تب خبری نکے خلقو سرا دری رضی الا رمضا مگر پیشاری سرا دری رضی با تخبری نکے نو رب ردین کار بنا کو ما نو چاہتا با دا ذکر افکار او دا منزولو نوے ما ام پیشاری سرا وائے کنا نا کم خلق تی چالاگان دی نیتو نے دی خبری پیشارو سرا نکے یا پا چاڑاگانو کم آلیمان شتا تبلیغیان پا کشتا دا دینکار کئیا آگا چاڑاگان چی سو کس ناس نو خبری وته شروع کیا الله لو ازاد تی بمبین دا اللہ حکمون لازمی دی اسمان تو بورا اسمکت تو بورا دی غرون تو بورا او شارو سر دا غرون چی دی دا اللہ پیدا کری دي دا آغازات پیدا کری دي دلہ حاضر سے وخمد آئے کوا اشارو سره ذکر اس کا شورک موسکو قران تلاوت کا بستررا والا تبلیغ کې لږ څلور میاشتو لپاره اشارو سره خبر کی نو الا رمزا اے زکریا علیہ السلام تب اشاری سره خبري کې خلق وتا واشکر ربکا یادو رب لرا کثیرن لګنه ډیر ډیر یا دوا و صبر او پاکی بایا نوا بیلعشی بیگائی ولیبکار او سبائی یعنی اروح خصوصا پسار او ماخام که پده وجہ احادیث و مبارکو کم دا اذکار سباح والمسائه دا سار او دا ماہام مسکار را دلی زبونگا دیر مسلمانان سہر اپا گینٹو گینٹو دا پراتی سار چه دی دا د ذکر اسکار اور تل اود تیم دی ښا دارنګي مقام و اس قالتل ملائکۃ یا مریم کلا چیو ال ملائکۃ یا مریم نو ملائک مریم سره خبره کړي او جی کلا ملائک د اولیاء سره د نیکانو سره خبره کړي ښا کړه نیکان نیو ملائک سره خبره کړي دا قران دا ثابت چھا اسنہ جتے وے جدی سرا ملائکہ خبرے کی نماز سره ولنہ گئی ہے وایس قالۃ الملائکہ یا مریم کل چھیوی ملائکہ یا مریم ملائکہ مریم سرا خبرے کی احادیث و مبارکہ او کم دا مضمون ثابت تھے چ پریشتار اغلے وا اغدریو تنو سرا خبرے کی یو ګنجې یو برګي م یو نابنا او یا دی ته نهته صحیح دي دی پرغ سفر م کړی دی او بیا ته تهڅکې سوال کو کول وواړه چې له الله نه دوعا و کوم هغه یو و چې ما تهسترګ نظر م لې غ بلوي بدن م برک دی دی نه خلک نه پرت کوي بل سر مې ګنجې دی او الله پاک ارشانت یوګ بیا واقعياده فقيهاده نشوه نو ملائک فرشت ال تمراغ لرا غل را غي تد دلتا ملائک وګورا مريم سره خبري کئي ويس قالتل ملائکۃ یا مريم کله چوي ملائک او اے مريم ان الله حصفقي یقینا الله تغورا کلي وتحره كيتي پاک ساتلي وست وفاکی تیغورکڑی علا نسائل عالمین پزنانو دا مخلوقات نو یا مریم اقنو تیل ربی مریم دا عیسیٰ علیہ السلام مور دا کرا او گورا نو مریم چی دا نو دا الہ نشی کے د دا مور دا او الله اللہ ورطوئی یا مریم اقنو تیل ربی وز ورکعی اغه ته حکم کی چې ستر کو کوام اجزیکا وقت پر رب لرا سجده کا رب لرا او رکوع کا سره در کو کوونکو نام اوس دا نبی رے صلوات و سلام خپل بیان کی کرا دا قران پیغمبر ته نازل شوی دی نبی رے سلام د مریم د عیسا علی سلام د زکریا علی سلام د امراۃ العمران د ديده حالات هله کو ته بیان ای کرا نو اي په خبردا ته څنګه بایاله ته هغه وخت کې غیر سره نه وي چې د دا تربیت چا چاته پاواله کې ده ته هغه وخت کیم نه وي نذالک نو من امبا الغیبی دا د غیبو خبر دی یو د غیبو خبر دی او یو علم غیب دی د وروغه فرق دی یو امبا الغیب دی د غیبو خبر اخبار بالغیب موته د دا دی داسې مثال دی ما د لاس کې یو سی سپټ م ولی دی نو داس تاسو دطرف نه دا غب دی که نه خو که ما د دا اللات داسې اختکاره کو مخ مخکې فټو او اوس کاره شو تا سره د غیرخ دې غب خبر ملو شو نو اویلې غیب پاتې نشو شو تا تاسو د غبو خبر درخلی شو خو دا د غبعلم م پاتې نه شو ځکه کریم کې ګړو تونو ک رازی چې غبو باندې پوه سری یو د الله ذات د الله نه اعلوه بل چاته د غیبو علم نه او چې کله پیغمبر ته د غیبو علم ورکلی شو بل چا هغه غغې غی علم غیب پات نه شو بیا نو الله فررم ظالې کمین بایل غب دا د خبرونو د غیبو ندی اے ایپ دا د غبو یو خبرو مونکې وي وکه تاته په وي زه تا ته معلوم شو ظالې من بایل غیب دادا دا د خبرونو د غب ندی نهدي په دی وجهقرآ ک را دي ت من بایل غیب ظالل من بایل غیب خو چېرته دا د ووي چې ظاللی من علم الغیب تا د غب دالم ندی لکه خو بیاعلم م غب پاتې نه شو ذلک من امبال غیب دا دا خبرونو دا غیب ندی نوحیہی الی کا مونږه وહી کوتا تا نوحیہی وહી دا وહી ماده قران کریم کی 78 کراته ذکر شوی دا وહી او دا دغه مختلف معنوس قران کې راز لید دا وહી معنی ځان سرولی کې سورته ال عمران امدہ آیت نوحی ہی ایلیک دلتے ماندہ رسالت سورت نحل سوارلسم پارا آیت نمبر اٹھا ساٹھ نحل آیت نمبر اٹھا ساٹھ وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلُ وہی کړي راسته مچو تا سوار لسمه پارا ایت نمبر 68 واو احا ربک الا النحل نور دا مچې پیغمبران دي چې الله وتوہی کړي سر دل تا دا وہی ماندا طریقې پتري دې مچو تا الله لکه دا خبره شو لدا در دي پترت کې شامل ادا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحَلِ سُورَةِ مَرْيَم شپالا سمح پارا آیت نمبر گیارا سورةِ کحف سی سورِ مرْيَم فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ م اغواقعیا ده د ذکریا ل السلام ذکریالی سلام السلام خپلقوم ته تد عبادت خان نه په او حلی هغ ت ووه وکه د خبرو په پفاابندی وکه هی اشارې سره خبره وکه په اشارې ورته وې سب هو بکره وشي پاکیب یا نو الله سباو بګي فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ دِلْتَ دَوَهِ مَانَ اِشَارَةً سُورَتِ مَائِدَىٰ آیت نمبر ایک سو گیارہ وگو رے نمبر ایک سو گیارہ وَهِ قُرْآنِ کریم کی فَگَرْو مَانُو سَرْغَلِلَىٰ <coughs> و اذ او حیتو ال حوارینا چ کلم او هیو ک حوارین پیغمبر نه بغیر بل چاته وحی کیږي دل تا د او حیتو ما ندا الہام چ کلم الہام ک حوارین او تام سورته مایدې پس سورته الانعام وګوره ایت نمبر 113 اتما پارادون بنے صفا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا اے پیغمبر علیہ السلام سنگ چستا دشمنان دی دارنگی گرزولی می دي هر پیغمبر لے دشمنان دا شیطانان و دا انسانان و دا پیریانو نا یو ہی بازو هم اے لا نو بازی بازی ته وہی کوي چې تا ی دلته مع نه د وسی اچوللو ظ کا غب دا د خبر نو د غب نهدي محبوب هم نوحي ایلی کا مونږې ووهي کوو تا تا مونږ ساته ددي ووهي کوو وما کوونته ل لديهمیم ته نوې د دي سره تہ دې سره نه وي از یلقون اقلامہم شکل دې غرزول کلمون اخفلا ته دې سره نه وي هغه وخت په دین امام دی معلومه شوه چې پیغمبر ارذ موجود نه کړه لکه پیغمبر علیہ السلام تعالی وی وما کنت لدہم تنوی دې سره هغه وخت کې دا هو تا مونږه وحی وکا وما کنت لدہم تنوی دې سره هم الله اکبر کبیرا نو پا کې د آگا کسانو په اقیده باندی رد دی چھ کم خلق وی پیغمبر ارز موجود دی او حاضر نازر دی او دا قلمونی سا دا پارا غرزاول دا قراندازی دا پارا قراندازی دا سخبری ایو هم یک پل مریم ایو هم چې دا مريم دا تربيت وسوک کيا چې سوق بد دا مریم سر فرستي کړي چونکې دا مریم مور چوا دا عمران بيبي هغه منث را کړې وا چې مات الله کا مولاد را قيدا بر دين د پاره وقفې نو چې کله مریم پیدا شوه نو دا دی دا مسجد اکسا کومیٹی ته حوالا کا ازمت کی کار ستا سو دی بازی مپسیرین وی دا دغی مسجد اکسا چکم کومیٹی و انتظامی و دا پا انتیز کسان وان مشتمل و دا ار یو تن خوایش داو چی دا دی تربیت دو کم او زه ددي خدمت وکمه ځکه دا زمون در ایمام او د مسا د خطیب لور ده آغی لب قلم نو بیا ددي پیسصللی په قاندې سر پهې ت پاکو کوو چې دا خپل قلم هغې باندې نشانانی او لګوي او چې کمم خوا کې نهری اوردن دی هغې ل به خپل کلونه غورځو نو یا اچره چا کلم ادری دا دا نور کلمونه او در دریاب کلاڑ شي یا بازی وگی دا چا دا کلم په الټه طرفه روان شو ابه کامیابی ته دی 29 کسانو او فل کلمنا نهر اردن او غرزول دکی د زکریا علی السلام قران هو نو ټول تیا یقین نشي چې دا هم د ځماداری را نو نبی رسول سلام ته الله فرمایي و ما كنت لدیم تنوید دی سراخ چې کله دی خپل مې اسکه مخاصمه او جګړه کولا هر یو داوی چې د مریم کپیل اپیل بس جوړې کما دا واقعیا نبی رسول سلام ته الله رب العزت په وਹੀ سرا راولې غلا دا د نبی سلام د رسالت دلیل شو او چې کله مم بیاې بلوغتتهید ده نو مکو له ذې ورکي چې قالت الملاکه یا مرم بیا سرېمرم کې متررسيل را شي نو محبوب نووي د دي سرام ایقونه ااقمه هم چې دي غور زول خپل قلهمونام. چې څک با تربیت کوي د مرم او ته نوې ددي سره ایپې از یخته سیمون کله چې دي جګړه کوله چې زبه دی کا فیل جوړیګم زبه اس اسقالتملایه تو یا مرم کله چې و مایق یا مرم ان نهله ی بس ش و کې دا مریم کې تفسیله روان دی جمرل په شکل د سړی ک راغلی او چې نګه سړی لی که نه داې په فړده کې شوي ده او دته یخواشه زمونونه ان کو ته تختیه که تا کې ضررهبر د اللهې نه په ډهشه پر سړي زمهې ته راغلی یا دا تن نه ز زما برورشي اوما دلهخور و پهډړه شه پردي سړی اسقالت الملا یا مرم کله چې و مکو ا اللهو بشر و کې یقین الله زیری در کوي تاته بیکې مت په یو کلیمې سره د خپل طرف نام نو به دغه مسیف ووي مسیح ایسب نمریم دا مسیح لقب دی او نوب ایثال سلامی او دا ایسا چې دا د په برارانې جببه دا اصل کی ایشوع دی ایشوع او مسیح میسا علیہ السلام تا وی دا دجال لقب مسیح دی نو عیسا علیہ السلام تا مسیح اولی وی دا لقب دی دا معزز لقبوننا د د مسیح ګړ مسلماندي یو مع د مبارک بل مسیح ورارتزه کوي یمسه اتمه هوول ابر چې کمم تن فسترګو ناابوي فسترګ به ت لا رااک عملله تی کوي د کمم یووسن په بدن چې مرګې مرض دی په بدن به ت لاس رااک اوله ب ټی کوي یاد صاح یسوع سیاحتن ذی دیبدہ الله د دین د پارا په پا دنیا کې ګرځي او هر چی دجال تم مسیح وی لیکي کی کنه اگر پدی مان سره ممسوح العین داغه دایو اس ترګه ومس خشی اسقالت اس قالت یا مریم کلچو وی ملائکه یا مریم الله ومشرکه یقین الله تاله زیې در کوئ بکمت په یوقلیمې سره د خپل طرف نام اس موو نونداغ به مسیح سا ز د ممی وجه الف دنیا مخورب په دنیا کې مخورب ووج آخراب آخرت کې وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ربینه او د ندکانو خَبَرِ به یا ایی کللیموننا خبرې به کوي خلکو فما دی په ځګو کې ځګو کې به خبرې کوي ا خبرېقرآ کې سابت ري و کاله بډاوالی کې به خبرې کوي یا دا, دا سلام د ژوندي کېدو دلیل شو چېزهکه بډال خو فغه نه راغلی کې کو خبرې کړي وکهله بډاولی کې کی به خبرې نو یا نوچونکې ایثال سلام په وان کله بره اسمانو تخی جولی دی او بیا به د قیامت نه مخکې را کوزیږي په جا مزجد د مشک په مننااربان دیروستو تسییلله روان دی میالی ه نو د نکانو نه به یا نو چېقروران تمنو وله بډاللی کې خبرې ب من که په دنیا کې قالت مریم اویلو او ایزا ماربا انا یکونو لی ولد سرنگی بشی مالر ولدو دا قرآن سون زبردست انداز دی دا په آغا چارت کئی چې چاوی عیسی ابن الله ده رو آغا دا نیا نیکی سشو روکا چه دا دا عیسی علی سلام نیا بلغت کلیوا چه ربا مالکم بچیرا کې دا با دین د پاره وقفی خواه دا به دین د پاره وقفې نو بیا الله هغه ته مریم ورکا او بیا د مریم تربيت زكريا عليه السلام وکا او بیا مریم ته الله بچي ورکې عيسى عليه السلام او پناشنا انداز سره ولورکې ربي انا يكون لی ولد اے زماربا مریم وايي اے زماربا مال بسنګ بچی شي وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ذُو غَيْرِ شَهِدِ شُدَم كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَا قَالَا وَهَلْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ پيدا کوي اغه جو غواळी اذا قد امرن کله چې فیصلو کيده یو کار ورته وشلوشي الله تاسو مشکل ندي الله هغه ذات دے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون او دا ایسا لی سلام چه ده و یعلمه الكتاب والحکمتا خلقو تب تعلیم ورقی ده کتابو د حکمت ده توراتو ده انجیل و رسولاً اله بنی اسرائیل او داو پیغمبری بنی اسرائیل و تا داو ابن الله نیو او, او ارتبوی انی قجیتو کم یکیناً زراغلیم تاسو تام پا سره سر طرف دربستا در سنا د انبیا و مغجزا و ذکر کئی د عیسی علی سلام مغجزا ذکر کئی دا مغجزی مستر پرویز نمانی او قرآن منی جبا انسان نخوا قرآن منی او دا مغجزی نمانی وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قج تو کوم به آې ر کوم انې اخلو کو لکوم زبه جوړمه تاسوته نهینې د خې نهپشان د مارغا فاند په پوک به کې نو شي به ماره ا الله دازن الله دا بزن او سراب یاد دکر کوي زبه جوړوم تاسو تا د نو کوپ با وام پائی که نو شیبا مارغا بی اذن اللہ دا بی اذن اللہ چوئی دا ردن رد علا اللہ سواغا اغیو دا که خدایی تیپت دیو گورا دا خط نمارغا جوڑ کی چی کوپ کی نو بسوالیو دا بی اذن اللہ دکنا دا, دا خدا غا موجزہ دا و ابرئو ال اکمہا جولون بما درزاد روندو والابرا او بل و اوحی الموتا الله جواندیکوم با مروا لرا با اذن الله په حکم د الله ایسا علیہ السلام با یو قبر تودری دو وی قم با الله د الله فا حکم را جاکشا مرلی برا فاس دا دا مغجزا وقا او مغجزا ویدی تا چه نور خلق دا آغشان کولون عاجیز وی او دا با الله با الله با الله او أولا معجزة وأنبئكم بما تأكلون وما تذخيرون في بيوتكم ذهب دا خبر داركم تاسو تاسا پا آغا تاسو خوري أو آغا ذخير كوي پا خلو كورونو كي داخل معجزة پا قرآن سرسابستا نو كنن يو فیر موريد تو وإتمال استاذا كور پتلي نا غلط كوي دا رسالة سلام معجزة هیسا لیه سلام تبا او مرگری راغی ویده که کورد دالا او خوڑو او دادا دی زخیرک قرآن دا دی منتخبر را که پا دی ایمان دی دان نبیو او د و محززات فکر دی ان فی ذالک لآیت لکم یکې نن په دی کېله آته لکوم قدرت د تاسو د پااره تاسو مو منانې و موسود دیکن تزدي کوون ک بیم ل ما د غ سر بین یده یا چې مکېزه ات نهوللی اوحلله لکوم حالالوم به تاسو تا نو حالوا کا الله د پې غبر نهدي حاللوواې به زه به یاوم تاسوته ولې ووحین ل ما نا حلالوالبذ بیانوم تاسو تا, تا بعضه دا هغه چې حرام شي په پتاه سو وجیتکم اوراتلې مې کړی تاسو تا په تا معجزي سار د طرف در رښتا سنا فتقوا لا يري د الله نام واتطيعون او زماتا بيدار یوکه ان الله ربي و ربكم فعبدو یقینا الله زما رب دي او تاسو رب دي نو لحاظا دا اللہ عبادت کوي حاظا سوی راتم مستقیم دادنی غلارا دا ریسال سلام اگر دعوت تھی نو حرکل چیسال سلام پیدا شو رالوی شا نبوت و تمیلو شا دعوت کار شروع کر فلم ما احسانو مخالفت شروع شو تجی مسال با یعنی مخالفت بکی فلمما احس حركه الی د ع یسال سلام د دینه کارونه د کفرا خلق کفر شروع ک مخالفت شروع ک نبی سال سلام اعلان وک ای مننصری ما سره سپورټ کو سپورټ را غی نو کماحثل ازباب نبی چا توی زما سره بمداد سپورټ کاوی لک احاریس مبارکاو ک راضی نبي عليه السلام مدینہ منوره کې اعلان وکړ الکه بیغا د وسوکیداری سوق کې سوق پیری دا اعلان وکړ نو دا که تل ازباب دی ښا لودارنګی صلی الله من انسواری ال الله سوق بین داد کو انکی جماعت لا ف دین کې ما سره وسوکم داد یانې زکۍ یو لا کې ته حج فرض شي نصخه لکه خلایق کی سی سپورټران شي سو کې انصوارو ګری او غيب يا خوشاله ورسو چې حدا د جپا وخت د حق مسلې مرګرګیا کړی دا قال من انصاری الاله قال الحواریونا اول اغه مخلصینو حواری دایساله سلام چې کمل ګریو داغی لقب حواریو ابتدا کی چکم دو تنا مخلصین تابیشیوی و اغدو بیانو نو عیسیٰ علیہ السلام مرتوی تاسو او سفوری کپڑی پاکاولی کپڑی مو وینزلی رازی در زرنو در وینزلو چل بلقاو خیمہ بازوی و حواریون دا دوبیان بازوی نه حواریون د دې مراد خالص دوستان لیکن نبی رسول فرمای د هر نبي د پاره حواریین او حواری الزبیر بن عوام او زما حواري زبیر قال الحواریون و اہل ا مخلصینو نحنو انصار الله مونږ د الله د دین امداد کوونکو آمنا بالله مونږ ایمان راوړل په الله وشهد او څو گواشه ایسه علی سلام به ان مسلمون پدې خبره چې مونږ تابدار تابعدار ربانا اذه مونږ رابا آمنا مونږ ایمان راوړل دي بما پاغصم انزل تجتا نازل کړه وتابنا الرسول ومقابیداری کړې ده پیغمبر فكتبنا الیک منغا سره د غواحانو نا ومکروا ومکر الله دیم مکرکو نو الله مکرکو ومکروا د چال والجړکا د عیسی السلام د وجلو ومکر الله الله تدبیر د عیسی السلام د نجات و مکروا ومکر مکر الله د یهودیانو مکر زاو چې د عیسی علی سلام دی قتل کی او د الله تبارک و تعالی مکر تدبیر زاو چې په روشندان پزری عیسی علی سلام پور تا بوتل لکه بعضی مفسرین ذکر کوي یهودیان را له د خپل وخت بادشاہ ته غوونه ډک دا عیسا داسې دی داسې دی ایثورات بدلې دین بدلېو بادشاہ وی ګریبطاری کې او چې کله دغه ګریبطارولو په سیراله نو الله تبارک وتعالى ادبصی چیکم کسان لګی دلیو اغي کی اغیو دغه هم شکل ک ایسا له سلامته اوچت ک او اغي اغه د سلام هم شکل قتل ک والله خیر الماکرین او الله ور دې تدبیر قوم کو ممکنا. اس قال الله یا عیسا انی متوفیکا دې آیه ته خیال کوئ دا کوم خلک چې وی عیسی علیه السلام وفات دي دا دې آیه ته د بیل نسی چې کله ژوندې الله عیسی علیه السلام تا زو وفات کوم تا تعالی را کا غی معنی کوي وفات کوم تا را مږي آیتہ سوچ کاوه په دې آیت کې دا الله دې طرف نا عیسی علیہ السلام سره د پینزو وادو تذکرہ دا دې آیته مبارکه کې د پینزو وادو تذکرہ دا, دا چې کم کسان په لیکلو پوئږي دا ځان سره لیکل کوي اږي درس کې نه تنګي درس توجو سره ناشې څوک قران مخه تیاه اگر درس نه تنګي او چه کم ملگری قرآن کریم مختنی او اس ناس تی پاس کئی بازی نو اغیبیا پر په بانی تنگی ای خوا دی آیت کی دا لار بلیزد دا طرف نا د یسا علیہ السلام سر دا سوا دو تسکره دا دا پینزو یو آگا انی متوفی کا دویم ورافعو کا الیام يوه ده متوفي دره مرفع الى السما تابع اسمان تا فورتا كوما ده دين مراد رفع جسماني مراد ده يعني ستا ده دا جسم دانه ستا ده دا روح ده بارا فورتا كوما ده رافع و کا إليا ده سلام تدي او إيسا خصري بروف تنوي روح او جسم دوارا د عام جماعت د عیسی علی السلام دی باز وی الله وتو چ وارافعک زستا درجی پور تکوما نو رغه و پاس کله جیدا عوام الناس د سکول او د یور د یونیورسټیز درس ورکول کیږي چې ای عیسی ز و پاس کما او کای له درجی دی پور تکورا درافعک ما نه خدا د دل تا درجات پور دل مراد ندی او عیسی علیہ السلام ته مخینه درجه ورکړې شوې ده چې الله او ته نبوت ورکړې دي او باکی روحانی پور کول ځکه ندی چې په وخت د مرګ کې خدا ارجا ته حاصلې کله چې انسان وفات کیږي ودغه نه روح الله نه لقبس کی بل خبر ازاده دغه پینځو وادم ذهن کې یادو ساتي بل د د نجران د ایساانو مطالق نظل شوي دي د ونه چا مطالک نل شو د نجرانغ چې کوم ایساانو هغې سرهبح د هغې د قاو د اصللا د نازل شوي دي دا تونونه د چا د اصللا د پااره د ساانو د اصللا د پاارره نازل شوي داغی عقیدہ دعوا چی عیسی ابن اللہ دے اللہ زوی دے او د دشمنان و پلاس ترغا پائ سیکڑے شوی دے دا اگا نجران دے عیسایانو دتی دعوا چی عیسی علیہ او بیاس مان تپورت شوی دے نو اللہ پاک داغی عقیدہ تسلیث دا عقیدے دا, دا, دا ابنیتہ او د ممسوب کېدو رد دی په دی کې درې مواده وه مو کاه می ن کفروم د هلیکوپر د نپکه غور به جووارنااز تااپور پهکو مع دا نه دی ب وجه ل ن تباو دا بس سرې مواده شي سلام ورحمه زب استا په روکار او تغلب ور کومه ستاتې کوم پالور زی ستابیدار زی زب اغي تا غلب ور د نبی رسلام نن مخ کی چکم خلق په دین د عیسا علی سلام باندې او د نبی سلام په زمانہ کې د نبی تابیدارو او د عیسی علی السلام په وصیت باندې عملم کوي چې قران کې راځي چې عیسی علی السلام خلقو توب یا عتیم بعدی اسمه احمد زمانه برسې یو پیغمبر راځینم به احمدی نو امه محمدیه با پناصراو په يهودانو هميشه غالب او حاکمی داو ادم پوره شوه یود زلیله شوي سلتهتونې ختم شوي وه پ زمهواده پهکو مو بين نه کوم فيما کوتونوم پې تختلیفونله یا مجی کوم دا <تصفيق> اختلاپاتو اخری پ سلا پهقیت ک الله یا او یو یو د یودو نصرا او او د هلی اسلام پصل به د قیمت نه یو کی دا بهغ مبارک ووقي چې ایثال اسلام به نوظو کی دجال جاال به اووجې ی هوودان به قتللی دا به ډیر مبارک ووقتی یودان به غټږي دا کانی شاعت با پتیگی دا اونی شاعت با پتیگی کانی اغا اونا اغا با اعلان کئی اے مسلمانا حازا یہودیون ورائی دا یہودی زمان شاعتا پرس دی راشا مسلمانا وی وجنا دا با سورا دا خوان نر ڈک وقتی عیسیٰ علیہ السلام با سلیب ما بازی مپسیرین وی چه دیر یهودو نسارا قتل شی او چې کم بچ پاکی شی غب ایمان روڑی تو ایسا علی سلام السلام چراکوش شی کلا نو سلویخ کالبا اغجواندی دا اغین باد با وفات کی گی دا نبی علیہ السلام روزی سرا نزده د سیدونا ابو بکر سی دیر قبر ده دی. او سره د ع ممر به نختاب خبر دی او سره دیخوا یو ځ خالی دی په ډیر مفی دا د ایثال اسلام د دفن کې د ځای دی دغل سه دفن کېږي د دی آید کې د پهوا دي اسقال الله د ان متوفی کا معسه شوه اللهمه ابن تیمییه رحمت اللہ و یا دا متوفي کا معنى چهزا تالا رو ملکوم دا معنى ندا بلکه اغوه معنى التوفي الاستفاء والقبض دا ده معنى دا يوسيز كورا پورا اغسطل كورا پورا قورتا كول او دا توفی چه دانو يو پا خوب كه توفي دا پا ده خوب كم دا سرين دا روح داوزي ده دا نفوهي یو توفی الموت دا یو پا وقت مرک دی او دره ما دروح او دا جسد دوالو پورا پورا گستل دی بازی معنی کهی دا متوفی معنی دل دا اخزو شیع وافیه الله یوسیس پورا اخلی یوسیس پورا اغسل دا امه محمدیه دا تمام اهلی اسلام دا اجما دا چې عیسی علی سلام ژوند دی راځه مسلمانانو و کیدا دا چې عیسی علی سلام ژوند دی پور تکلی شو دی او قرب قیامت د قیامت نزدې ب رازي تفسیر ابن کثیر وی په باب کې روایت چې دی حد دا تواتر تر رسیدلې دي دلته د متوافقا ماندا پور پوره غسل ګوره دلته الله پاک د نبی رسلام حفاظت کوي دوشمنانونا كسان ورپس لگه دلی مرد كيه نو چه الله وطوي جه اي حساس زده وجنه ما نو دار دوشمنانونا حفاظت شو كه دوشمنانو سره مر گرتیا شو تکم خلق وي جه ده تا وفات کوم نو دا خدا سه مقام ده جه ده دوشمنانو لگه دلی لی او الله وਹੀ رسولي کلا چې اے عيسا اني متوفی کزه د ملکوبه په داغه دشمنان دشمنانو خوشاله ولی دا څنګه حفاظت شبیا پنځم د عيسا عليه سلام تسلیشوا. دا خو دغه د يهوديان دشمنانو تسلی شو اس قال الله یا عيسا اني متوفی کا کله چې وویل الله ای عیسی زړه پوره پوره اخلمہ پوره پوره او که تا وې امام بخاری لیکلي چر متوفی کا ای ممیتو کا لو بایدارته په امام بخاری رسول کی فدا امام بخاری دے انسان دی انی متوفی کا ممیتو کا ورات ذل اوس پور تا کوم ځان طرف تا متوفی کو آئنده برتاب باندې په با خپل تیم وفات راځي متوفی کا آئنده دغه چې کله من علی حان عیسی السلام موري وفات کیږي نه دا د قیامت نه مخکې مخکې مخ مخ مخ وفات هغه په اشاره شوہ اس قال الله یا عیسی انی متوفی و ورافعک الی یا ز تا پور کوم ځان تا اللہ یزری زانتا رب سپورتا کومام و لی غمق کی آیت چی تیر سو چی اکلی مناس فی المحل و کحلا ف بوداوالی کے بخبری کئی نو دا غیب سمت لبی بیا و متوحرک من اللذین کفرو اوزد تعالی رب پاک ساتم دا اغا کسانو نا چی کفر کلی دیم تفسیر قرطبی وئی رفع الله بلا, و بلا نومن پا خوب کے بارا بوتلی ری وفات وبلا نومن دنه په خوب کې برابر تلی دي او نه وفات کړي دي دا څنګه جسم ژوندۍ برابر پورته کړی او چې الله دی قادر اومنل نو مسبیا خبره ساندا اصل کې دا خبرې ملحدین او زندیک کایو مسلمانان پا شک کېږي او دا انوي نسل ډیر زیات خراب کو او دا خبرې په دې فیسبوکوم چلی څوم تراو پورې خندا کی وی تراوی سره نشتا دا دغه خلکون دا, دا عقيدي دی قرآن هم من نه مني سره کې زمونحدین او زنادیکا تل کې او نوې نسل دایده مولاتو په خبر باندې دوکې چې دا, دا, مولا دا مولانه دی او دا مپټی نه دی د دې خاطر کې د فیسبوک او در نت او د موبایل مولیانو باندې مدو کويږي وخر مِنَ الَّذِينَ لنه کفرون الَّذِينَ لزیت تباوکه الَّذِينَ لنه او زګرزوم اغ کسان چې فَوْقَ الَّذِينَ کړی دا فقل لزینا پورته د يَوْمِ کسانو چې کوپ کړی دیله یو ملکیا معته ررض دقیمتام ثم عله زبه پیلوکم په منځ ستاسو کې په اغڅ کې د تاسو په کې اختلااب کوی په عمل لنه کپو ا هغه کسان چې کوپې کړی دی عذاب به وررکم ازار په دنیا و خیرت کې ماله هم من نیرین نهبيدي دا سووکې دایان و عمل لنه آمو او هغه کسان چمانې راړلی دی املهال صالحات او عملې کړی په طریقه د نبي ل السلام فَيُوفُونَ عُجُورَاءُمْ بَصُرَبُ وَرِقِي بَدَلَ دِيْنَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اَوْلَارَبُ لِذَتْ مِنَ نَكِيدِ الظَّالِمَانِ سَرَابْ ذٰلِكَ نَتْلُوهُ ذٰلِكَ دَاوِي نَتْلُوهُ مُنْغَلْوُ لُتاوَانْدِ اے نبی رے سلام مِنَ الْآيَاتِ اَيْتُنُ نَم وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ او ذکر ديدا الْحَكِيم د حکمت نہ انما مثلی عیسی عند الله کماثلی آدم دا دپد یو وهم کوي چې دی وی چې عیسی علیہ السلام کې ځکه مونږه صفات د خدای غنو کنا چپو پلار نه نوو بی پلار پیدا شوی ماری میګی دا د الله زویره والله اختیارات ور چلی دي نو چې تاسو وایئ چې یو سړی بغیر د پلار نه الله پیدا کړی نو دګی خدای صفات دي نوی آدم علیہ اللہ بغیر بغیر نو اللہ علی سلام خو الله بغیر مور او بغیر پلار نه پیدا نو کړی نوبیا هغه سره تخته وه هغه د چازوی شو ول الحمد الله ذیش ولا یزب الله او بیا هغه کې مضای سی پات شو انما صالح عیسی یقینا حال د عیسی علی سلام عند الله فنذ الله کما صالح آدم په شاند آدم علی سلام دی جو ګور <كشفر> ادم علی سلام داو خن مور او بی نپلار بیمور او الله پیدا کړو خلقہو من تراب پیدا کړی ودلره خورنا وتوی موجود چنو موجود شو چن. الحق من ربکا حق ثابت دی در طرف دربستان فلاتکم من الممتरीन تمکیګه شک کو نا فمن حاج جک پیر سوچی جگل کئی ساسر دی بارکی پس دائین چرالو تا تحقا تا تحق خبر راغ للا او بیان دا سرسوک جگل کئی اعلان د مباحلی ورته کا وطوی تعال او راشه اخپل زامن براو بلو ستاسو زامن براو بلو و النساء انا خپلې زنانه به حاضرې کو تاسو زنانه به حاضرې کو مباهله دی وی چې 스타 ټول خپل خپلوان قبيله و را دا شي د مخالفین را جمع شي او پګاړه کې بیلانو کې ربا چې دې کې سوق په دروغ غټبه او برباد شي د اعلان د مباهلې دی خدا پزدا مناظرې نه یې پزدا دلایل نه یې ودې دا, دا دلال ذکر شو دلایل نه منه نو حاضر بکو خپل زنان او استاد زنان حاضر بکو خپل زانو نا او استاد زانو نا ثم نفتحل او بیا با عاجزيو فنجعل لعنه الله على الكاربین وبغر ذولنا الداله فدرج جهنم ان هذا لهو القصص الحق يقينا خ ما هذا بيان الحق الكم <سؤال> بيان دي حقا وما من اله الا الله تي عيسى اله ندي مريم اله ندا وما من اله نشد اله پري کائنات کي الا الله سوا یو الله نا يا والله جت روا دي يا والله مشكل خوشادي يا والله داتا دي یو الله گنج باش دي او غوس اعظم یو الله دي وما من اله الا الله وَإِنَّ اللَّهَ له الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یکی اللَّهَ خامخا ورزات الحكيم فإن نو الله چې د خا مخ زورور رزات دی الحقيم حکمتتونواله زاد دی فن توانله کدي مخوااو نوینن الله علیمون کوې په فاد نوم قيا حلل الكتاب تععالو اعل وعیا اے نبی رے سلام کتابانو کتاب دا واسو رکا اے کتابوالو دا ایتی کریمہ نبی رے سلام و سلام چې کم خط لے غلو هیرقل تا دا, دا ایتی پکلی کلو بسم الله پکلی کلو صحیح بخاری کې اخص ذکر شوی دی چې محمد الرسول الله الہ رقل عظیم الرم داو تلویج د مشرکانو مشرانو یا دا لاند کو مشرانو عظیم روم د روم عظیم حکمران تقت مسلمان نه دی د روم عظیم ته پیغمبر اخلاق و توقع او تو ورک زکر خو چې هغه خط ال تک لست دی اخاتک لست دی او معلومات کری به خپل قام قبيله را جمع کړي را او ور ور پسې بن کړي او غ دعوت ورکړی خې غړ او راړی دی چې دا سړی ح خ دی غې چې کله بیا شور جوړ کوه چې تم نووي دین ته وړی دی د د خپل اقتدار د وجهې ایمان راونړوخه داې پ تاشې امتحان کوو ور نه د هقل د پېغمبرې خته جړ مو او کا او دا د د په خکې ن دله ما د خپچ اف كو ایمان نے نے نصیب شوی اقرار کرے نو دعائے نبی علیہ الصلات والسلام فقلی کلیری اما بعد فانی ادعوک بدعائے الاسلام اسلم تسلم اور تو ویکے مسلمان شوی نو یوتک اللہ اجرک مرتين الله بدل دبل اجر در کئی دیکھ جے بمخ کی کتاب دی ایمان روڑے لو اور قران بم ایمان روڑے بمخ کی پیغمبر دی ایمان روڑے پاکیری پیغمبر بم ایمان روڑی نو دبل اجر خوفا ان تولیتا تخو مشری کتام اخوارو نو فا ان علیکا اسم الاریسیین پتابا در اخفل رعایت جرمم ستا پکاتا که جمع کی او بیا و یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمتن قل اوہ اے نبی علیہ السلام یا اہل الكتاب ایک کتاب والو تعالو حاله او را شي الا کلمتین ی کلیمې ته دقرآ و چې کلېته را دا مف دی نافیان و کلمه غیر مف یا نو آیاقرآې کلمه د غیرې موفید مفید د کلې ته را بلکسه شخ د روتم رحمتالی به ووي دا په کې د نافیانو خپل به وی و یا ندل الكتاب به ت حاله راشه یوی کلیمتا سوا ایم بینا نہ برابر ا د پمن زمونگا استادو کی ا کلمتا تسو من لا اله الا الله ا کلم مونگم منو دی کلی می تراشه نعبد الا الله چ با عبادت نہ کو سیوا د بل چام ولا نشرك به شيئا شریک بد الله سر سوق نگر ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او ن بني سي باز زمون باز لرا اربابا فقداي سر سيوا د الله نا دالانا الى نور ارباب بنوي زخا ارباب من دون الله زګدي اهلي كتاب او داخپل موليا نو پیران په خدای سره نويولي اتخذو احبارهم ورھبانهم ارباب من دون الله بعضي روايات کرازي چکلا عدي بن هاشم وي دکایه تورې لکنه وکي موږ موليا نو پیران په خدای سره ندي نويلي نوینہ بیرے سلام ور توے لے کہ اللہ کار کرے اور استاد مولا کی دلوی چھ داب مکہے اس دچامن یے رے من کو لپوی گوجی بس د مولا فرمان نو کہ اللہ ر توے دعا کار مکہے اور پھر مولا یہ توے کی بیا بس د خپل علماء پیران وئم دک خبرے پخدائے سارے منی ول دی خاص فانتوللوکتاس فا مخوالو فقولو فا رو تاسو ورته هواه ايش حدوچ گواشه پدي خبره چ موږ مسلمانان یا اهل الكتاب لم تحاجو نفي ابراهيم د دې نه دوي ميساد سوره ال عمران شروع کړي او فدې کبا تقریبا پنزلس قباحتنا دا د کتابیانو ذکر کړي او اوس ولا غوږ کې ره چې داخپو یو او بیګه یو تن د مسالې تفوض کو ویره جی پدې نت باندې پدې یو ایپس ملاویږي او اغه کی بدون پیسې ورواځي او تب تجارت بکیږي بس پیسې بتا له مفت کې دیریږي نو ییدا خو زمغه علاقه ډیرو مليانو سورکلې دیروال ایمان نو مونږ به خوا خوا نو ما جواب ورک مه یو خدا چیز دی تا, تا دی کی منیجر نه دی معلومه ته تجارت د کمې خبرې کې لگا سودا کممه دا مبیه کممه دا مګدارې ته دی او د ګې تاوان که دا ایر چې ت شو یا ل د ل بخي بنی شه توانان به د چالی توله کې سب په کې د مجوله ده د صحیح نه دی او باقیې چې و چې مولیانې کې نه مونږامخ کوو د می سباني در ته راشه د یودو د مویانو تکره به وورې چغې دا دا کول نو بیا تین د یودیانو میانو دا دا کارونه کوله دا ګن قاحتون دلته بیان یا اهل الكتاب کتاب لمت حاج جوونه وما ابراهه مع وما اونلت توراتول اننجیل ددي یو قحت ب چېدي خپل ملیان پیران فخدای سره نیولله خپل مولیان او پیررانې پخداه سره نیول یا احل الكتاب اے کتاب والاو د اول قباحة ذکرشا چھ دی ارباب من دون اللہ نیول دویم دا چھ احتجاج بالباطل اب باطل اب آرا مجھا گڑے بے کولے یا احل الكتاب اے کتاب والاو مخیم یا احل الكتاب اے کتاب والاو مندوخی و جماعت تبیو د قران په 7 درتلات لوږي دا یهلل کتاب یهلل کتابو دا تاسو ورپسې بیا ور کېره بیا بیا کتاب کتاب کتاب یهلل کتاب و این من اهلل کتاب ترجمه چی وری دا لو حافظ خو چې مخ کی تلاوت ما وردا زونه خلق د لا بیا بیا یهلل کتاب و این من الكتاب ودا خو ډېر نا کار خلق دی پته ور پنو په ترجمه نو وېدا غوډېرهغه خپل فاس بل شان تی ویرهغه وېدا هغه وې دنه سړی زمند دي نه مېره دنه سړی ضمان خو تا موایا داګه پلاړه نه ډېر ښه لګو انبیاء اوپر یا اهل الكتاب اې کتاب والاو لمت حاجونا ولې جگړې کوي په بارده ابراهیم عليه السلام کې و ما انزلت التوراۃ او نه نازل شوی تورات او انجیل مگر رستو د ابراهیم عليه السلام نام تاورات انجیل خداغه نارستون نازل شویلې افلا تاقلون آیاتا سود اکل نکار ناکلې ها انتم ها اولای خبردار تاسو ایک الخلق ها ججتم جگل کوي پیما باغ ستي چې نشته تاسو له باغې علم د فالمتتو حادجوونه اولی جګه دی کو پهغه س ک نشتا تا لم نیشته الله پوه یو تاسو نهپېږې چې تاسوای ابرایم یودیان غ د یهودو مشرو نصارراوي د نصاره او مشرو خپله شرقم کې پله مولا فیر په خدایمنیې نو ماکان نه ابراهیمو یود والله نصرانیا ابراهیمله اسلام نه ی وودی نه نصرانی او خو د دی مخک تیر شو دی ما كان نو ابراهيم نو ابراهیم عليه السلام يهودي او نصراني ولكن كان حنيفا اتقى التوحيد ولو مسلما تابدار و ما من المشركين نو ابراهيم عليه السلام ده مشرکان نا اغه مشرک نو په قصيرین وی تعريض باليهود والنساره بانهم مشركون پدې کې اشاره ده چې يهود او دا ده مشرکان دي ان اول الناس او اي يهودو نخاراو تاسو څنګه وایي چې مونږ د ابراهيم پلار یو مونږه ابراهيم یان یو ان اول الناس یقینا زیات حقدار د خلکو نا به ابراهيمه په نسبت کولو کې ابراهيم تا ابراهيم تا به کوم خلک ځان منصوب کوي اوه کسان اتبعو هو چاغي تابعداري کړې د ابراهيم عليه السلام او د پیغمبر او مؤمنان کذیو تیمد ابراهيم په دين يو نو سيدا والله ولي المؤمنين الله دوست د مؤمنانو ودت طائفۃ من اهل الكتاب من اهل الكتاب الكتاب الكتاب په کلهش ماره ها ودت د بل قباحت بيانې چې ګوره دا کتابيان خلق گمراه کړي وَدَّتْتْوَائِفَتٌ خُوَخَيَّ يَوْدَلَ دَ كِتَابِيَانُنَا لَوْ يُضِلُّونَكُمْ جِ گُمْرَا كِتَاسُ لَرَامٍ خُد دین نُو گُمْرَا كِي مَگر خُفَلْزَانُنَا وَمَا يَشْقُرُونَ اَوْدِي پُوئِهِنَا يَا أَحْلِ الْكِتَابِ دَ عَبَلْكَبَادِ اے کتاب والاو دا کتاب والا دا کار کوي کلِف دارک مخاطب کی یا احلالکتاب ایک کتاب والو لیمت تک پرون بی آیات اللہ اول انکار کوئے دا ایتونو دا اللہ نم وانتم تشحدونو تاس پوئے گئے تشحدون پا مانا را تعلیمون سرا سرا دا علم دا اللہ دا ایتونو نا دا قرآن نا انکار کوئے یا احلالکتاب سوئر بسی بیا یا احلالکتاب دیکھئے بلقبا حد بیانی چپا حل کو بان حق و باطل گڑ یا آل الكتاب کتاب والو وفرصيت kia وي وقالت توايفتم من اهل الكتاب بیاوي ومن اهل الكتاب وقالت يا آل الكتاب اي كتاب والو لم تلبسون الحق بالباطل ولي قد وداوي حد باطل صرا ولي قد وडे بدتو د سننتي مجتبى صرا ترگی بلگی سبا محشر کی مصطفا صرا صوابات پیغمبر سره سترې نه لګي نندل تخل کو باندې سنت او بيدر ګډ وډه هغه بدعت و د دین په شکل پیش کړي یا اهل الكتاب اے کتاب والو اولی گډوډ وې حق د باطل سره وتجتمون الحق کا، اولی پټوې حق لرا خدته پټه دا چې دا اخیری پیغمبر حق او سچ پیغمبر دی تورات کی مولوستي هوا انجیل کی مولوستي هوا وانتم تعلمون او حال درج تاسو پويګي سره ده پوي دا کارونکا وې وقالتوا اي فستم من الکتاب دیبل قواحت دی دا سکار بے اوکا دیکھ اہلی کتاب و مشرانو یو ڈالا بے تشکیل کا چې دا صحابه کرام و خواه تلل شے واغی توائی مونگا مخیری پیغمبر منوستا سو مدبری دا صحابه کرام چونکه غخو امیان خلقو دا عرب و عام خلقو تورات انجیل واغی نو نستل نو دیجے بخبلہ ڈالاو لگلہ اغی ته به مسلمانان شو او استاد رڈیغه پیغمبر دی نو چاخير کې برابرونه ده بیا مړ دا ټوله خبره غزکری شړیا رڈیغه الله بیگ سرګه وټک لکه یو کندزه کراشی تاسو پر مرګیتیه کی او ټول درس در سوري اول کې تاسو چې را در درس رڈیغه خدایسته اخر کې راټوی یره دی کې خوش د باباګان ذکر وکړو نو ته د شرک ذکر په ګوګو په دې درس کې نو بازی کسان پا دی تری که سرا داغنه اثر ہوئی نو دی بازی خلقو با وی ساده گانو چه دا خوم آل امان دی دی خو موسرا تویرز دا پیغمبر مجلس کی دا مومنان و مجلس کی کی ناستو نو دی دا پارا خلق بیدان سرا داغنه راڑو وقالت توایفت من حلیل کتاب دا کارونه ام کول دی بل قباحت دی په کمزور و باندې باندی دین گا ڈوڑاو و قالت پتون ویل به یو ډلی من نه می نه هل کتاب ویل به ایمان راړ نه ایمان راړه به نه کو اظهار د ایمانو کې هغې هغې مخکې ظ مسلمان مسلمان کې خبرې چې نه عام نو بل لې اظهار د ایمانو کې په اغسه چې نازل شوي په ممنانو وجههن نهارې د رې په اول کی او انکارو کې بیا پخر کې انکارو کې چېره دیکھ دی کې ړیر فرخونه دي دی لعلهم یرجعون واپشي دغه خپل دی نه والله تؤمنون الله لیمن ته به ع نه کومه دي به دی کشاررانو سري که زمون باره کېسمې خبرې کوې نو بیا م ولكن هذا المباركي سويدا سيكي نبي ممنخا مذكي نبي ولا برين واشكاو ولا تؤمنو إلا لمن تبع دينكم دي بخفل و کشران و طويل جي ستاسو ده طريقيا سو خلافی داغي ممنخا لكو او تن ده عام تن ده قرآن سو نتنه نده او اوقت سو برین واشنگو کی جي ترلل شد درس کی فتح لگوا نو که دی په وجوده شرک ده او دا بدعت ده او دا يهوديان ده او نصارى ده او مشرکان ده سي خبره په کينيو څه او څه خبره په کينيو څوک له کتابه په کينيو دا او د ستردان د استینجا خبره په او دې ته خبره کی بیا ته ناراضه نو چې په لمبي د الله غري د شادي کې او دا د د موس خبره را نه لې خو صرف کتابيان ده سي مشرکان ده سي يهوديان ده سي او منافقان ده او رسم داسه او ریواج داسه او بدت داسه نو دیب ورتوی ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكما ولا تؤمنو ممن اتسو خبر مگر دا هغه چا کتابی داری کوي د دا دین تاسو قل ان الخدا خدا نو جواب وتا د قل سره کوي تورته هوا اے نبي دے سلامات یقینا دین چې دی دین د الله دی بلا خبر دا چه دیو بودیانو بوی دیو کشرانو تا چه مشریع او پیغمبری زمونگ حق دے دا بل چاہتا نیشی ورکی دے نزلتا جواب ذکر قیفا قل سربیا قل اِنَّ الْحُدَى هُدَى اللَّهُ تورتو اے نبی علیہ السلام اِنَّ الْحُدَى یکیناً دین چې دے دین دا الله دے این یو تا دی داموئی چه دا مشریز امونگ حق دے دا غبریزه مونږ حق دی او تا دیدام وی او تا احدن آیا ور کی دی شي او تنطا پشان دا هغه چې تاسو لدرکلی شو دی نږي نه نه دا کی نشي کې دی دا نبوت ستاسو په بنی اسرائیلو کې دا مشرې ستاسو په بنی اسرائیلو کې دا بل چاته نشي ور کې دی او یحاج یوکم ان دربکم یا دی بحجت کایم کې په تاسو په نس درب تاسو چې تاسو آئے دا بشریزه مونږه حق دی الکه دا تاسو کله ناراضی لئ چې دا الله پاک چې کمکار دي چې چاته نبوت ور کوي او چاته نه ور دا خو اختیارات دا الله دي دا اختیار کول تاسو خپل تاسو کې هغه ست دی قل ان الفضل بيد الله دې جواب وکړه قل او یا ای نبی رسلام ان الفضل بيد الله یکی نن پزل چه دی بید الله دا پا اختیار دا اللہ کے دی یوتی ہی من یشاق ورکی چالچو واری ورکی چالچو واری واللہ واسعن اللہ پر آخر آوستون کے دی علیم اپو پارسا یخص برحمتی ہی من یشاق خاص کی اللہ پر رحمت ترا چال چو والله وللہ ذل فل العظیم او اللہ ہا اون دفضل وی دے اللہ فضل عالم بادشاہ دے اهل الكتاب دا قباحت حد ذکر کی یا و اهل الكتاب او بعض د اهل کتاب نا من ا رسول دی ان تمنه بتنوارنا يوديه اليك یعنی سپاکی امانت دارم شتا او سپاکی خیانتگرم شتا بعض دا حلی کتابونا که تی امانت دار او گرزه بیقینتوار این پیولوی خزانه تا تی واپس کئیه کدیر مال دی و سارا امانت کیخو دو پی یهودو کیخو خلکم شتا خوران پی یو دان نوی خوا چطول یو چندی ګورخ خلقم پاکستان نو باضي پکې دا سې دي چې تي امانتدار په یو روپېو ګرځې کړه هغه یو روپېو بیا نذر کړي بعضي مفسرین ذکر کوي یا عبد ابن سلام رضی الله عنه دا ابتدا کې د یهود ال عالمو د لا ایمان نور وړلې یو مسافرو تاجرو د ثري یو سود یرحمکې خاوډو بار سو او سو نوو او یو او دا چالیس در حمی. او یو در حم درینی مماثی دا آغا وقت پیت بار سرا تکریباً پینزش پگ لاکرا قمو دا آغا وقت پیت بار سرا عبدالله ابن سلام سره دغه تاجر دا کیخ و دو دا سړی و نیر نیک معلومیږي زه مسافرې مسافر ما او زدل تا مزدوری کومه چه کل ازم بیا برا ندارا که نپک گواهانو نپک لیکلو شو اغس پل وقتیر که چه کل اغا وطن تطلو دو دخوا تراغه چه بای زماغ آمانت پکار ده نو دا عبدالله ابن سلام رضی اللہ عنو دیر دیانت دارو او دا دقیق دیانت دایه دا, دا وجودتا اللہ ایمانم نصیب کرده ده خواه دا دی د فیملی علمی خلقو نارینا زنانا دا ټول د تورات ماهرو د دا, دا ترورو و دا پلار خورو و د سلام خورو و نو اگر زنانا بید و تورات تعلیم ورکو که کور که نو دا نبی ری سلام علامتونه چون دا دوری دلیو تگه پا تورات که خوش آخیر زمانه که پیغمبر رازی او غ د سره ذهن نشین شوي نبر اسلام چې کله مدیینمو نوواله تشری فورري وکه دی فور هلته ک راغله چې مالله ترول کوم تعلیم ک سلی وو چې په ک شتهوو که نه د د بیا ایمان را او د چې ایمان را وړلی وو نو یودیانو اراده وکه چېمونږ د نبر اسلام خوا ته زو د د معلک ته خبرې کوو دی خبر شو د نبی علیہ السلام سوهي ا د الله رسوله زمون دا يهوديان نه دي صحیح بخاري کرازي د نبی علیہ ته وي ان اليهود قوم البحث اي يهوديان په خلکو لري بدنامه لګي يهوديان څنګه الله رسوله دا سړي لا باندې الزامونه نا لونه لګي چې مسلمانانو مي خبر شي تدي نه يريګه مرګه دا الزامونه مختاونه راچا کړ دي ته يهوديانو کار دی نو نبی علیہ السلام ته وی چیتو الته یو فالدل کې د لوی وازه بره پردې شاته کېنما چیتاله د یو ګډیان او د ډل راشي د مدینه لکځما بارکه تپوسوکا دیو زماده مسلمانانو نه دی خبر کړه له لیک تپوسته اوکا چې دا ګډل رااله کېناسته سلام کلام یوکا نبی علیہ السلام او توي دارا توه وای چې کې په پی کوم عبد الله ابن سلام د سلام دا زوی الله پتا سو کې څنګه سره اې وروزه یو اواز سره وای افضلنا وابن افضلنا اعلمنا وابن اعلمنا خيرنا وابن خيرنا دا بمږه پلار په نیک غوړه خلک دي او عالمان خلک دي او سم خلک دي بیا ته وینم داراتونه کړه چې ته اسلام قبول کړی نو بیا هو ته وی نجی سوال نه پیدا کیه بسنګ مسلمان چې وزم غلوه خلک دي دین کې دی دی ابن سلام رويته اللَّهِ الْلَى الْلَى الْلَى الْلَى دَ و اشخدو اللہ الہ الا اللہ و اشخدو ان محمدن عبده و رسوله ده یهودیان ملیان و پاٹی پریغه او دا سیوکا ده یهودیان ملیان و یادو مخواه نوچه سنگ دیده ده یهودیان و پاٹی پریغه او دا تیم وی شر و نا و شر دا پلار په که شر یان خلق ده یا تیم که چیزا مون جداش و بزا غلط ده اچی مون سره دینا دستایی ده الله أكبر كبيره نو بازي ويجي دا فلوية خزانة نو کلچ غسل واپس لو مسافر دا دخوا تراغي چي جي, جي ما تاقفلا امانت راكا وغنڈ وطروازاستا امانت ديجي ان منكره دون پر شو اذن من اقولم شو نو ومن ومن اهل الكتاب بازي دا اهل الكتاب ونام من اغ سوک دي کتی اماتدار و ګرځې په لو غزانانه یو ودی ی تا تی واپس کوي او بعض د دی نهغ دي امانت دار پا تا تا او ګځې په یو دیار سره نو لا ی ودي ی اییلک تالی نظر کوي اوکه په سر ورتهه ولاړی بعضې موپسیینځ ک کوي یا په مدینه کې د یو ودیانو یو لوی مولاو غ پیرو داغ نوم په خاص بیننیغا زورو تنمیو پخاس بن عزورا او شکل او شباحت او ترتیب ایداسی او که نا شتاب اوی دا سم حضیر علیہ السلام دیوئی مو پس تیرین زکر کئی او خبری بیداسی کولی چی ار جا با شوق سر آوری دے باز دیرے پستی پستی خبری کئی که, که نا در زان و تبس سم پس دیلتون و تبایحنیو در زان و تنویل و جنزون مولا کول ورکیو خلق و تین کولی پستی خ او زموند دې خلقونه پستی فستي خبر ډېرې کوخي چې بس ارځه تاسو ته تا تا تم جنتی تم جنتی تم جنتی او. چا ته دا نه وې دا عمل دې ټیګه دا ډوک ډوک مچنګوا دوکي دڑاکي مکووا دا خبرې ولا مکووا تم خوې دین خوې دین بد نه وې او زموند ګولیا نه مزاجه مدداکه یو ګولیا نه غوټ جوړ شوی دې مونږ مووی چې یو را یو ځای کې دا څه درس او بیان تقریرو کو چې دا خلک تم خوشاله شي ټولو او خلکه مې د مولوی ته زموږه صفاتو نه ورګي ته تاسو ډېر خلکه دا زموږ د مولیانو د عوامو غلط مې زاد دي چې مولا مو چې خلکو ته غټ غټ استني ومه خطر اخی ترخې چې دا کې مې غلطی لري چې دا و ته معلوم شي او چې عوام هم دا وایي چې اغه مولا به وقوه هم چې ماته زمغه غلطی زمغه کمی کوتای دا را مخې تشي نو کار به سم شي نو دګه